Книга Левіт Розділ перший Покликавши Мойсея, Господь сказав до нього з намету зборів таке Промов до синів Ізраїля та скажи їм Коли хтось із поміж вас приноситиме Господові жертвопринос То з худоби великої або з отар маєте приносити вашу жертву. Коли його жертва на всепалення з худоби великої, то нехай принесе самця без вади. Коло входу в намет зборів принесе він його, щоб знайти ласку в Господа. Він покладе свою руку на голову жертви всепалення, і вона буде прийнята йому на користь, як покута за нього». І заріже бичка перед Господом, а сини Аронові, священники, принесуть його кров і покроплять нею з усіх боків жертовник, що при вході в намет зборів. І здере шкуру з жертви і розшматує її на кусні. Сини ж Аронові, священники, запалять вогонь на жертовнику і розкладуть на вогні дрова. Потім сини Аронові священники розкладуть кусні, голову і тук на дровах, що на вогні на жертовнику. Нутрощі ж його і ноги випало ще в воді, а священник усе це воскурить на жартовнику. Це всипалення вогняна жертва приємного запаху для Господа. Коли ж жертва його на з дрібної худоби чи тозовець, чи з кіз, то нехай принесе самця без вади і заріже його на північнім боці жертовника перед Господом. А Аронові сини, священники, покроплять його кров'ю навколо жертовника і розшматує його на кусні, і священник розкладе їх у купі з головою і туком на дровах, що горять на жертовнику а нутрощі ж і ноги випало ще в воді. І священник принесе все це і воскурить на жертовнику. Це всипалення – вогняна жертва приємного запаху для Господа. Коли ж жертвопринос на всепалення Господеві – з птаства, то нехай він принесе його з горлиць або голубенят, і принесе його священник до жертовника – скрутить йому голівку та й воскурить на жертовнику, а кров його нехай видушить на стінку жертовника. Волож його з пір'ям відірве і кине з боку, біля жертовника, на схід, до пепелища, і роздере його покрилам, не відриваючи їх, і воскурить його священник на жертовнику, на дровах, що на вогні. Це всепалення, вогняна жертва Приємного запаху для Господа!